Повишиваний хрестиком Та від нього нашому дому сама тільки ганьба Та їй здалося, ніби погані новини смутять чоловіка Тоді вона почала обдурювати його Не вір тому, що я тобі намовила Говорила вона, посипаючи попелом його екскременти І відтак підбираючи їх лопатою Господь зволив, щоб усе Аркадіо і Ребека побралися І тепер вони дуже щасливі вона навчилася брехати так правдоподібно, що зрештою сама почала знаходити розраду в своїх вигадках. Аркадіо вже став поважним і дуже сміливим чоловіком, провадила вона далі. Він такий молодецький у своєму мундирі й шаблею при боці. Насправді воно було однаково, що розмовляти з мерцем, адже Хосе Аркадіо Бендіа був недосяжний для будь-яких веселих і сумних клопотів. Але Урсула й далі вперто бесідувала з чоловіком. Він зробився такий сумирний, такий байдужий до всього, що вона вирішила відв'язати його. Але він і не зворухнувся зі своєї лавки. І далі сидів під сонцем і дощем, не наче мотузки не мали ніякого значення, бо сила, могутніша за будь-які видимі для зору пута, ніби в'язала його зі стовбором каштана серпні, коли зима, здавалося, заповзялася тривати до віку, Урсула змогла нарешті повідомити чоловікові новину, яку вважала правдивою. «Щастя просто ходить за нами на зерці», – сказала вона. «Амаранта і ото італієць, що налагоджував піанолу, незабаром поберуться». І справді, дружні взаємини між Амарантою і П'єтро Креспі зміцніли. Чому неабияк сприяла своєю довірою сама Урсула, котра тепер уже не визнавала за потрібне бути присутньою при візитах італійця? Усе це женихання було ніби оповите присмерком. П'єтро Креспі приходив, коли вечоріло, з гарденією в петельці і перекладав амаранті сонети Петрарки. Вони сиділи в галереї, наповненій густим ароматом троянд, і материнки Доти, доки москіти не змушували їх шукати порятунку у вітальні. Він читав. Вона плела мережево на коклюшках, і обоє були зовсім байдужі до несподіванок і злигодні війни. Амарантина чулість, її стримана, але обволікаюча ніжність, ніби павутина, оплутували нареченого. І щоразу підводячись о восьмій годині, щоб іти – він був змушений буквально зривати з себе ці невидимі волокна своїми блідими без жодного персня пальцями. Удвох за марантою вони зібрали чудовий альбом листівок, одержаних з Італії. На кожній такій листівці була зображена закохана пара в тихій місцині, серед паркової зелені і він'єтка. пронизане стрілою серце або позолочена стрічка, що її кінці тримають у дзьобах два голубки. «Я знаю цей парк у Флоренції», – говорив П'єтро Креспі, перебираючи листівки. «Тільки на випростаєш руку, як уже злітаються пташки поклювати крихт». Коли часом траплялася листівка з яким-небудь акварельним зображенням Венеції, туго за батьківщиною перетворювало в його пам'яті запах мулу та гнилих морських черепашок, що поширювався від каналів на ніжний квітковий аромат. Амаранта зітхала, сміялася і мріяла про цю другу батьківщину, батьківщину вородливих чоловіків і жінок, що розмовляють аж нібито дитячою мовою про старовинні міста, від колишньої величі яких зосталися тільки коти на смітниках. Аж ось нарешті П'єтро Креспі зустрів своє кохання, по тому, як переплив океан, по тому, як сплутав його з пристрастю, палко обіймаючись із Ребеккою. А щастя принесло з собою процвітання, Магазин П'єтро Креспі займав уже трохи на цілий квартал і зробився справдешньою оранжереєю фантазії. Чого тут тільки не було. І точна копія флорентійської дзвіниці, що вказувала час з боєм курантів, і музичні шкатулки з соренто, і китайські пудриниці, які, коли відкрити кришку, грають мелодію з п'яти нот, і всі музичні інструменти, які тільки можна собі уявити. І всі заводні пристрої, які тільки можна придумати. Магазином віддав Бруно Креспі, молодший брат, якому бракувало таланту викладати у музичній школі. Завдяки йому вулиця Турків з її сліпучою виставкою найрізноманітніших дрібничок перетворилася –